Розділ 17 Вранці наступного понеділка Роберт розпочав службу в управлінні військово-морської розвідки 17-го округу в Пентагоні. Адмірал Витакер сердечно зустрів його. Ласкаво просимо додому, Роберте. Чорт забирай. Ти справив чудове враження на полковника Джонсона. Роберт усміхнувся. Він і сам справляє враження. За кавою адмірал поцікавився. «Ти готовий розпочати роботу?» «Горю бажанням!» «Чудово!» У Родезії склалася така ситуація. Робота у військово-морській розвідці була навіть цікавішою, ніж пропускав Роберт. Завдання всі були різними, а Роберту доручали найтонші операції – він завербував агента, який розповів про операцію Нор'єгі з контрабанди наркотиків з панами, викрив зрадника, який працював на Маркоса в американському консульстві в Манілі, допомагав встановлювати таємні засоби підслуховування в Марокко. Його посилали із завданнями до Південної Америки та Східної Індії. Єдине, що турбувало його, то це довгі розлуки із Сюзан. Роберт терпіти не міг їхати від неї, а їдучи страшенно нудьгував. Але в нього хоча б була робота, яка захоплювала його, а Сюзан не мала нічого. Завдань ставало все більше, він все менше і менше часу проводив удома, і ось тоді проблема з дружиною набула серйозного характеру. Коли Роберт повертався додому, вони з Сюзан кидалися один одному в обійми і несамовито кохалися. Але такі моменти траплялися все рідше і рідше. Сюзан здавалася, що Роберт не встигає повернутися після чергового завдання, як відразу вирушає виконувати нове. Але ще гірше було те, що Роберт не міг обговорювати свою роботу із нею. Сюзан зовсім не уявляла собі, де він буває і чим займається, а знала тільки, що його робота пов'язана з небезпекою і тремтіла від страху, що одного нещасного дня він може взагалі не повернутися додому. Вона намагалася не ставити йому запитань і почувала себе зайвою у такій важливій частині його життя або їхнього життя. Сюзан вирішила, що так далі не може продовжуватися. Коли Роберт знову повернувся додому після місячної відсутності і виконання завдання в Центральній Америці, Сюзан сказала йому, «Роберте, я вважаю, що нам треба серйозно поговорити». «А в чому річ?» – спитав він, хоч чудово розумів, у чому річ. «Мені страшно. Ми все більше віддаляємось один від одного». Я не хочу, щоб ми стали чужими. Цього не переносу. Сюзан, стривай, дай мені закінчити. Ти знаєш, скільки часом ми провели разом за останні чотири місяці? Менше двох тижнів. Коли ти повертаєшся додому, ти здаєшся мені не чоловіком, а просто гостем. Він взяв дружину за руку і ніжно погладив її. «Ти ж знаєш, як я тебе дуже люблю». Сюзан поклала голову йому на плече. Прошу тебе, не допусти, щоб з нами щось трапилося. Не допущу, пообіцяв Роберт. Я поговорю з адміралом Вітакером. Коли? Негайно. Адмірал прийме вас прямо зараз, командир. Дякую вам. Адмірал Вітакер сидів за столом і підписував якісь папери. Побачивши Роберта, він всміхнувся. Ласкаво просимо додому, Роберте, і прийми мої вітання. Ти чудово попрацював у Сальвадорі. Дякую вам, сер. Сідай. Хочеш кави? Ні, дякую вам, адмірал. Ти хотів поговорити зі мною. Секретарка сказала, що це терміново. Що я можу зробити для тебе? Роберту було дуже важко розпочати розмову. Розумієте, сер, це... Глибоко особисте питання. Я одружився менше двох років тому, і ти зробив чудовий вибір, Роберте. Чудова жінка Сьюзан. Так, я згоден із вами. Проблема полягає в тому, що більшість часу мене не буває вдома, і це дуже засмучує дружину. І вона має рацію, це ненормально, швидко додав Роберт. Адмірал Вітакер відкинувся в кріслі і задумливо промовив. «Звісно, це ненормально, але доводиться чимось жертвувати». «Я розумію, – рішуче почав Роберт, – але мені не хотілося б жертвувати своїм шлюбом. Він дуже багато для мене означає». Адмірал уважно глянув на нього. «Я розумію. І чого ж ти просиш?» «Я був би щасливий, якби ви змогли підшукати мені завдання, яке не потребує надто довгої відсутності. Адже є багато справ, якими я міг би зайнятися ближче до будинку». «Ближче до будинку? Так, сер, ти справді заслужив на це», – повільно промовив адмірал. «Не бачу причин, які могли б завадити влаштувати це». Роберт полегшено зітхнув і посміхнувся. «Ви дуже добрий, адмірали, я цього не забуду». «Так, я думаю, що ми це легко влаштуємо. Передай Сюзан від мого імені, що проблему вирішено». Роберт підвівся, сяючи від радості. «Не знаю, як вам і дякувати, сер». Адмірал жестом показав йому, що він вільний. «Ти надто цінний співробітник». І я не можу допустити, щоб з тобою щось трапилося. А тепер повертайся додому, до своєї дружини. Коли Роберт розповів Сюзан про розмову, що відбулася, вона зраділа і обійняла його. О, любий, це так здорово. Я хочу попросити у нього кілька тижнів відпустки, тож ми зможемо вирушити з тобою подорожувати. Це буде наш другий мідовий місяць. А я вже зовсім забула, що таке медовий місяць, промуркатіла Сюзан. Покажи мені. І Роберт показав. Наступного ранку Роберта викликав адмірал Вітакер. Я хотів обговорити з тобою справи, про які ми говорили вчора. Дякую вам, сер. Тепер саме час було згадати про відпустку, сер. Що сталося, Роберте? У голосі адмирала звучало глибоке занепокоєння. «Мені щойно повідомили, що в ЦРУ працює ворожий агент. Відбувається витік абсолютно секретної інформації. Єдине, що їм відомо, так це прізвисько агента – лисиця. Наразі він знаходиться в Аргентині. Щоб здійснити операцію щодо його викриття, ЦРУ потрібен агент, який не працює у них». «Директор ЦРУ попросив відрядити тебе у його розпорядження. Вони хочуть, щоб ти викрив агента та доставив його до США. Я сказав директору, що вирішення питання залежатиме від тебе. Ти хочеш взятися за цю справу?» Роберт зам'явся. «Боюся, що мені доведеться відмовитися, сер. «Я розумію тебе, Роберте». Ти постійно у роз'їздах і ніколи не відмовлявся від завдань. Я знаю, що це не зовсім добре відбувається на твоєму сімейному житті. Мені б хотілося взятися за цю справу, сер, але... Можеш не пояснювати, Роберте. Я завжди захоплювався твоєю роботою, і моя думка про тебе залишиться незмінною. Тоді я хочу попросити тебе про одну послугу. Про яку, адмірали? Заступник директора ЦРУ просив мене організувати йому зустрічі з тобою незалежно від твого рішення. Ти не заперечуєш? Звичайно, ні, сер. Наступного дня Роберт приїхав до Ленглі на зустріч із заступником директора ЦРУ. Сідайте, командире, запропонував той, коли Роберт увійшов до його великого кабінету. Я багато чув про вас. Гарного, зрозуміло. Дякую вам, сер. Заступнику директора було трохи за 60, стрункий, сивоволосий, з тоненькою ниточку вусів, що ходила вгору і вниз, коли він курив свою люльку. Випускник Єльського університету, він вступив до управління стратегічних служб під час Другої світової війни, а після створення ЦРУ перейшов до нової організації. Піднімаючись службовими сходами, він досяг свого теперішнього становища – керівника найбільшого і наймогутнішого у світі розвідувального агентства. «Хочу, щоб ви знали, командире, що я з повагою ставлюся до вашого рішення». Белламі мовчки кивнув. «Однак є один факт, на який я хотів би звернути вашу увагу». «Слухаю вас, сер. Президент особисто зацікавлений, у здійсненні операції щодо виявлення лисиці. Цього я не знав, сер. Він так само, як і я, розглядає це завдання як найважливішу операцію ЦРУ. Я знаю, яка ситуація склалася у вас вдома, і впевнений, що і президент ставиться до цього розумінням, оскільки сам є зразковим сім'янином». «Однак ваша відмова від виконання цього завдання може, як би сказати, кинути тінь на військово-морську розвідку та на адмірала Вітакера. Адмірал не має жодного стосунку до мого рішення, сер. Я розумію це, командире, але чи розуміє президент?» «Доведеться відкласти медовий місяць», – подумав Роберт. Розповідаючи про цю розмову Сюзан, Роберт лагідно сказав, «Це моє останнє завдання за кордоном. Після нього я буду так багато часу перебувати вдома, що ще набридно тобі». Сюзан усміхнулася. «Такого ніколи не станеться. Ми будемо вічно разом». Полювання за лисою виявилося для Роберта найскладнішим завданням. Він ухопив його слід в Аргентині, але тут же втратив його. Потім слід привів Роберта до Туреччини та Китаю, а потім до Малайзії. Де б не побував лисиця, Роберт виявляв його слід вже після того, як він покинув цю країну. Майже щодня Роберт дзвонив Сюзан. Спочатку він казав їй, «Я повернуся через кілька днів, дорога, а потім «Я повернуся наступного тижня» і нарешті». «Я не знаю точно, коли повернуся». Зрештою, після двох з половиною місяців безуспішного полювання за лисою, за лисою Роберт здався. Коли він повернувся додому, йому здалося, що Сюзан змінилася, дещо охолола до нього. «Пробач мені, пробач мені, Люба», – вибачався Роберт. «Я не пропускав, що справа так затягнеться. Це...» Вони ж не дадуть тобі спокою, Роберта, так? Що? Та ні, звісно, залишать мене, Сюзан похитала головою. Я так не думаю, тому вступила на роботу до шпиталю «Меморіал». Це здивувало Роберта. Ти вступила на роботу? Я знову працюватиму медичною сестрою. «Я не можу сидіти, склавши руки, і чекати, коли ти повернешся додому, не знаючи при цьому, де ти, що робиш, і взагалі ти живий чи мертвий. Сюзан, я все гаразд, коханий. Принаймні, я робитиму корисну справу, поки ти будеш відсутній. Так мені буде легше чекати на тебе». Роберту не було чого відповісти на це. Він доповів адміралу Вітакеру про свою невдачу, і адмірал поставився до цього з розумінням. «Це я винен, що дозволив тобі погодитись на це завдання. Відтепер нехай цей вирішує свої чортові проблеми. Вибач мені, Роберте». Роберт розповів йому про те, що Сюзан надійшла працювати медсестрою. «Можливо, це хороша ідея» задумливо промовив адмірал. Це може якось зміцнити ваш шлюб, і якщо тобі знову доведеться кудись їхати, Сюзан легше переноситиме розлуку. І відрядження знову стали майже постійними, але з цього моменту їхній шлюб по-справжньому дав тріщину. Сюзан працювала в госпіталі операційною сестрою, і коли Роберт бував удома, вона намагалася брати вихідні, щоб побути з ним, але робота захоплювала її все більше і більше. «Мені справді приносить задоволення моя робота, дорогий. Я відчуваю, що роблю корисну справу», – вона розповідала Роберту про своїх пацієнтів, і він згадував, як дбайливо вона доглядала його, як повернула його до життя. Він був задоволений, що вона виконувала важливу роботу, яка їй подобалася. Але вся справа була в тому, що тепер вони бачилися все рідше. Вони духовно віддалялися один від одного, і тепер це ставало все очевиднішим. Вони стали схожі на двох незнайомців, які важко підбирали слова, щоб підтримати розмову. Повернувшись до Вашингтона після виконання завдання в Туреччині, яке зайняло шість тижнів, Роберт запросив Сюзан на обід до ресторану «Санс Сусі». Під час обіду Сюзан сказала йому «У нас у шпиталі новий пацієнт. Він потрапив у серйозну авіаційну катастрофу, і лікарі думали, що він не виживе, але я вважаю інакше». Очі Сюзан сяяли. «Те саме було і зі мною», – подумав Роберт. Йому стало цікаво, чи Сюзан нахиляється над новим пацієнтом і чи каже йому «Поправляйся, я чекаю на тебе». Він намагався відігнати цю думку. «Він такий гарний, Роберт, усі сестри божеволіють. «Чи всі сестри?» – подумав Роберт. У душу Роберта закралися малі сумніви, але він постарався придушити їх». Наступної суботи Роберт відлетів до Португалії, а коли за три тижні повернувся додому, Сюзан повідомила йому новину, яка надзвичайно хвилювала її. «Сьогодні Монте вперше підвівся на ноги. Вона недбало поцілувала його. Монте? Монте Бенкс, так його звуть. Він видужає. Лікарі відмовляються вірити в це, але ми не здаємося». «Це ми покоробало Роберта. Розкажи мені про нього». «Він справді дуже хороший. Завжди дарує нам подарунки. Він дуже багатий. Коли сталася ця жахлива катастрофа, він летів власним літаком і... А що за подарунки?» «О, ти знаєш, просто невеликі подарунки. Цукерки, квіти, книги, платівки...» Він намагався подарувати кожному з нас дорогий годинник, але ми, звичайно, відмовилися. Звичайно. У нього є яхта, поні для гри в поло. Саме сьогодні цього дня Роберт почав називати його грошовим мішком. Щоразу, повертаючись зі шпиталю, Сюзан заводила мову про свого пацієнта. «Роберте, він справді дуже славний». «Славний». Це вже небезпечно». «А ще він такий вигадник. Знаєш, що він сьогодні зробив? Замовив для всіх сестер на поверсі сніданок з клубу «Жокей». «Але ж людина хвора», – подумав Роберт, і раптом мимоволі спіймав себе на тому, що злиться. «А він одружений, цей твій чудовий пацієнт?» «Ні, любий. А що? Я просто поцікавився», – Сюзан засміялася. «Боже мій, та ти ніяк ревнуєш! До старого, що вчиться ходити? Звісно, ні!» Він не хотів зізнаватися Сюзан у тому, що ревнує. Тепер, коли Роберт бував удома, Сюзан намагалася не говорити про свого пацієнта, але Роберт сам заводив розмову. «Як поживає старий грошовий мішок?» «Його звуть Монте Бенкс», – скривджено заперечувала дружина. «Не має значення». «Дуже шкода, що цей сучий син не загинув в катастрофі», – думав Роберт. Наступного дня Сюзан мала день народження. «Знаєш що?» – з натхненням вигукнув Роберт. «Ми відзначимо твій день народження. Ходімо кудись, чудово пообідаємо і... Я буду до восьми зайнята на роботі». «Добре, я заїду по тебе». «Чудово. Монте хоче познайомитися з тобою». «Я йому все про тебе розповіла». «Мені теж хотілося б познайомитися зі старим», – запевнив її Роберт. Коли Роберт приїхав до шпиталю, сестра в прийомному спокої сказала йому. «Доброго вечора, командир. Сюзан зараз працює в ортопедичній палаті на третьому поверсі. Вона чекає на вас». Сестра зняла слухавку телефону. Коли Роберт вийшов з ліфта, Сюзан вже чекала на нього – одягнена в білий халат. Побачивши її, серце Роберта проскорено забилося. Вона була страшенно гарна. «Привіт, ти чудова!» Сюзан якось дивно посміхнулася йому. «Привіт, Роберте, я звільнюся за кілька хвилин. Ходімо, я познайомлю тебе з Монте». Вона провела його до великої окремої палати, заповненої книгами, квітами, кошиками з фруктами, і сказала «Монте, це мій чоловік, Роберт!» Роберт стояв і дивився на чоловіка, що лежить на ліжку. Він був цього року на три або чотири старший за Роберта і нагадував актора Пола Ньюмана. «Дуже радий познайомитися з вами, командире. Сюзан так багато розповідала мені про вас». «Невже саме про це вони говорили, коли вона просиджувала ночі біля його ліжка?» «Вона дуже пишається вами!» Сюзан подивилася на Роберта, ніби закликаючи його поглядом бути вічливішим. Роберту довелося зробити зусилля. «Думаю, що ви скоро випишетесь!» «Так, і головним чином завдяки вашій дружині. Вона просто дивовижна сестра!» «Послухай, моряку, невже ти думаєш, що я дозволю комусь іншому володіти цим чудовим тілом?» Ці слова спливали на згадку. «Так, це її спеціальність», – відповів Роберт, – не в силах стримати гіркоти в голосі. Обід на честь дня народження не вдався. Сюзан хотіла говорити лише про свого пацієнта. «Дорогий, він тобі нікого не нагадує?» «Бориса Карлофа». «Чому ти був такий грубий з ним?» «Я думаю, що поводився цілком простойно, а любити його я не зобов'язаний», – холодно відповів Роберт. Сюзан уважно подивилася на чоловіка. «Але ж ти навіть не знаєш його, і що тобі в ньому не подобається?» «Мені не подобається, як він дивиться на тебе. Мені не подобається, як ти дивишся на нього. Мені не подобається, що наш шлюб летить до біса». Боже, я не хочу втратити тебе, подумав Роберт, а вголос додав: "Вибач, я, мабуть, просто втомився". Обитання закінчували у повній мовчанці. Наступного ранку, коли Роберт збирався на роботу, Сюзан звернулася до нього: "Роберте, мені треба сказати тобі дещо". Її слова віддалися різким болем у животі Роберта. Він не хотів, щоб вона зараз говорила про це. «Сюзан, ти знаєш, що я люблю тебе і завжди любитиму. Ти найпрекрасніша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Прошу тебе. Ні, дай мені закінчити. Мені зараз дуже важко. Протягом останнього року ми разом лічені хвилини. Ми більше з тобою не одружені. Кожен із нас існує сам собою». Кожне її слово було для нього як гострий ніж. «Ти маєш рацію, але я змінюся. Я піду зі служби. Сьогодні, зараз, ми з тобою поїдемо кудись і...» Сюзан похитала головою. «Ні, Роберте, ми обидва розуміємо, що це не допоможе. Ти робиш те, що маєш робити. І якщо тобі доведеться кинути через мене свою справу, «Ти ніколи не вибачиш мені цього! Тут немає нічиєї провини! Просто так сталося! Я хочу отримати розлучення!» Роберту здалося, що звалився весь світ. Живіт звело раптовим болем. «Не треба так, Сюзан! Ми зможемо знайти вихід! Запізно!» «Весь той час, коли тебе не було вдома, я сиділа на самоті. І думала про це. У нас з тобою були різні життя. А я хочу того, що ти вже не можеш мені більше дати. Роберт стояв і дивився на неї, намагаючись тримати себе в руках. Це... це має якесь відношення до грошового мішка? Сюзан зам'ялася. Монте запропонував вийти за нього заміж. Він відчув, як усередині все закипає, і ти збираєшся вийти за нього? Так, це було якесь божевілля. Цього не може бути, не може, подумав Роберт, на очі йому навернулися сльози. Сюзан обійняла його і міцно притиснула до себе. Ні до одного чоловіка я не відчуватиму почуттів, які відчувала до тебе. Я люблю тебе всім серцем і душею, і любитиму завжди. Ти, мій найдорожчий друг. Сюзан відсторонилася і зазирнула йому у вічі. Але все скінчено. Ти розумієш? Він розумів тільки те, що вона йде від нього. Ми можемо спробувати розпочати все спочатку. Мені дуже шкода, Роберте, голос Сьюзан здригнувся, мені дуже шкода. але все скінчено. Сюзан полетіла в Ріо влаштовувати справи з розлученням, а командир Роберт Беламі вдарився у дватижневий запій. Однак старі прихильності забувають на силу. Роберт зателефонував своєму приятелю, який працює у ФБР. У минулому доріжки Роберта та Елла Трейнора неодноразово перетиналися, і Роберт довіряв йому. «Ел, ти можеш надати мені послугу?» «Послугу? Тобі потрібний психіатр, якого біса ти дозволив Сюзан піти?» Було схоже, що новина вже облетіла все місто. Це довга та сумна історія. Мені справді шкода, Роберте. Вона була справжньою леді. Гаразд. Що я можу зробити для тебе? Мені треба, щоб ти декого перевірив на комп'ютері. Домовилися. Давай ім'я. Монте Бенкс. Просто простий запит. Ясно. Що ти хотів би знати? Можливо, що його немає у ваших файлах, а якщо є, то, як завжди, якась нісенітниця типу штрафу за неправильне паркування, побиття собаки, проїзд на червоне світло тощо. Зрозуміло. А мені хотілося б знати джерело його грошей. Мене цікавить його таємниця. Ага, значить звичайний запит, так? Тільки це між нами, Ел. Добре? Немає проблем. Вранці я подзвоню тобі. Дякую. З мене сніданок. Обід. Гаразд. Отримаєш обід. Роберт поклав слухавку і замислився. Я намагаюся чіплятися за соломинку. На що я сподіваюсь? Що він виявиться Джеком-патрашителем і Сюзан прибіжить у мої обійми? Наступного ранку Роберта викликав до себе Дасін Торнтон. «Чим ви зараз займаєтеся, командир? «Він чудово знає, чим я зараз займаюся», – подумав Роберт. «Збираю досьє на дипломата із Сингапуру, та схоже, що ця робота забирає у вас не надто багато часу». «Вибачте. Якщо ви забули, командире, то я нагадаю вам, що до завдання військово-морської розвідки не входить вивчення особистого життя американських громадян». Роберт здивовано наглянув на нього, що ви мені повідомили з ФБР, що ви намагаєтеся отримати інформацію, яка абсолютно не має відношення до юрисдикції нашого відомства. Раптом Роберт відчув напад люті. «Цей сучий син, трейнор», – зрадив його. «Нічого собі дух, друг називається». Це було моє особисте прохання, сер, і… Комп'ютери ФБР не призначені для використання в особистих цілях, щоб завдавати неприємності громадянам. Ви мене зрозуміли? Цілком. Тоді у мене все. Роберт повернувся до свого кабінету і тремтячими пальцями набрав номер 202-324-330. ФБР слухає, пролунав голос у слухавці. Попросіть Ела Трейнора. Зачекайте, будь ласка. Через деякий час у слухавці пролунав чоловічий голос. Здрастуйте, чи можу допомогти? Я хотів поговорити з Елом Трейнором. Жаль, але агент Трейнор тут більше не працює. Роберта буквально вразила ця відповідь. Що? Агента Трейнора перевели до іншого місця. Перевели. «Так. А куди?» «У босі, Але його ще довго там не буде. Боюся, що дуже довго». «Що ви маєте на увазі?» Минулого вечора, коли він бігав під тюбцем у парку «Роккрік», його збила машина. Уявляєте? Водій, мабуть, зовсім допився до божевілля, бо виїхав на бігову доріжку. Тіло тренера відкинуло понад 40 футів. Він може й не вижити. Роберт поклав слухавку, у голові гарячково крутилися думки. Чорт запирай, що ж відбувається? Монте Бенкса, цього типового синьокого американця, ретельно охороняють. Але чого? І від кого? Боже, у що ж влипла Сюзан? Вона жила в новій поверховій квартирі на М-стріт. Роберт подумав, що за цю квартиру платить, мабуть, грошовий мішок. Він уже кілька тижнів не бачився з Сюзан, і зараз, побачивши її, у нього перехопило подих. «Вибач, що турбую тебе, адже я обіцяв не робити цього». «Ти ж сказав, що справа серйозна». «Так, серйозна». Тепер, коли він побачив її, він не знав, з чого розпочати розмову. «Сказати їй, Сюзан, я прийшов, щоб врятувати тебе?» Та вона розсміється йому в обличчя. «Що трапилося?» – запитала Сюзан. «Це стосується Монте». Вона насупилась. «А що таке?» Перед Робертом стояло важке завдання. Як він міг пояснити їй те, чого сам до ладу не знав? Йому було тільки ясно, що тут щось нечисте. У комп'ютері ФБР були дані на Монте Бенкса, але з позначкою інформація надається лише за спеціальним дозволом. А про його запит одразу повідомили в управління військово-морської розвідки. Чому? Я думаю, що він... що він не та людина, ким здається. Я тебе не розумію. Сюзан, звідки в нього гроші? Було видно, що її здивувало це питання. «У Монте вдалий бізнес в галузі експорту та імпорту. Найстаріше у світі прикриття», – думав. Роберт. «Так, треба було спочатку все ретельно з'ясувати, перш ніж приходити сюди зі своїми нічим не підкріпленими припущеннями». Роберт почував себе дурним. Сюзан чекала на відповідь, а в нього цієї відповіді не було. «А чому ти питаєш?» «Я… я просто хотів переконатись, що з тобою все гаразд», запинаючись, відповів Роберт. «Ох, Роберте…» У голосі Сюзан звучало розчарування. «Напевно, мені не слід було приходити сюди. Вибач…» Сюзан підійшла до нього, та обійняла. «Я розумію…» м'яко сказала вона. Але вона не розуміла, вона не розуміла, що звичайний запит щодо Монте Бенкса натрапив на глуху стіну і про нього було повідомлено в управління військово-морської розвідки, а людину, яка намагалася отримати інформацію, перевели на роботу в глушину. Роберт мав інші можливості отримати інформацію, тому він зателефонував приятелю, який працював у журналі Forbes. «Роберт, давно не зустрічалися. Що можу зробити для тебе?» Роберт пояснив, що йому потрібне. «Монте Бенкс? Дивно, що ти їм зацікавився. Він має перебувати в нашому списку 400 найзаможніших людей. Однак ми не змогли знайти про нього жодної інформації. Ти можеш нам щось підкинути?» І тут невдача. Роберт пішов у публічну бібліотеку і спробував знайти Монте у збірці «Хто є хто», проте не знайшов там його імені. Пройшовши до зали мікрофішів, Роберт переглянув усі випуски «Вашингтон пост» за той період, коли літак Монте зазнав катастрофи. Але знайшов лише невелику замітку про катастрофу, в якій Бенкс був названий підприємцем. Все виглядало досить безневинно, і Роберт вирішив, що він, можливо, помиляється. Адже не став би наш уряд захищати його, якби він був шпигуном, злочинцем чи займався наркотиками. Вся справа в тому, що я все ще намагаюся втримати Сьюзан. Роберт знову став неодруженим, життя його вилилося в порожнечу і самотність, зайняті роботою, Дні та безсонні ночі. Його охоплювали напади розпачу, під час яких він плакав, оплакуючи себе, Сюзан, усе, що вони втратили. Сюзан продовжувала бути присутньою в його житті. Вся квартира була наповнена спогадами про неї. Кожна кімната зберігала її голос, сміх, її тепло. Він згадував кожну рису її тіла – коли вона лежала в ліжку оголена і чекала на нього. І від цих спогадів його охоплював несербний біль. Друзі намагалися його втішити. «Ти не мусиш залишатися один, Роберте. У мене для тебе є дівчинка». Дівчата були високі та красиві, маленькі та сексуальні – це були манекенниці, секретарки, дівчата з рекламних агенцій, незаміжні та розлучені. Але в жодній з них не було нічого спільного з Сюзан, а спілкування з жінками, які його нітрохи не цікавлять, тільки посилювало його самотність. Роберт не мав бажання переспати з жодною з них. Він увесь час хотів залишитися один. Він хотів прокрутити весь фільм їхнього життя із Сюзан назад, переписати сценарій. З боку легкого було розглянути власні помилки і уявити, як слід поводитися під час розмови з адміралом Вітакером. У цей рупреник агент на прізвисько Лиса, заступник директора просить, щоб ти знайшов його. Ні, адмірале, вибачте, у нас із дружиною другий медовий місяць. Роберту хотілося почати життя заново, щоб він мав щасливий кінець. Але було надто пізно, доля не надавала йому другого шансу. Він був самотній. Він сам ходив у магазин, готував собі їжу, раз на тиждень, коли бував удома, ходив до пральні. Це був жахливий період його життя, але попереду на нього чекали ще серйозніші неприємності. Красива художниця, з якою він познайомився у Вашингтоні, кілька разів дзвонила йому та запрошувала на обід. Роберт намагався відмовлятися, але художниця була дуже наполеглива. Вона влаштувала чудовий обід при свічках. «Ти дуже добре готуєш», – сказав Роберт. «У мене все виходить добре». Сенс її слів був цілком зрозумілий. Вона присунулася ближче до Роберта. «Дозволь мені довести тобі це!» Вона поклала руки йому на стегна і провела язиком по його губах. «Як давно це було?» – подумав Роберт. «Дуже давно!» Вони рушили в ліжко, але, на жаль, для Роберта у нього нічого не вийшло. Вперше у житті він виявився імпотентом. Йому було дуже соромно. «Не хвилюйся, любий!» сказала художниця, все буде добре. Але вона помолилась. Роберт повернувся додому розбитим. Він розумів, що божевільна підсвідома думка про те, що він зраджує Сюзан, не дозволяє йому покахати іншу жінку. За кілька тижнів він повторив спробу переспати з жінкою. Цього разу це була ефектна секретарка з управління військово-морської розвідки, вона була дуже пристрасною і всіляко намагалася порушити його, але марно – він хотів тільки Сюзан. Після цього Роберт припинив спроби зблизитися з жінкою. У нього майнула думка проконсультуватися у лікаря, але він одразу засоромився цієї думки. Він знав, о чому річ і тут не могли допомогти жодні медичні препарати. Тоді Роберт із головою пішов у роботу. Сюзан, як мінімум раз на тиждень, дзвонила йому. «Не забудь забрати спральні сорочки. Або я пришлю по Каївку, щоб вона прибрала твою квартиру. Б'юся аб заклад, що в тебе жахливий безлад». Кожен такий дзвінок лише посилював його самотність. Сюзан зателефонувала йому ввечері напередодні весілля – «Роберте, я хочу, щоб ти знав, що завтра я виходжу заміж!» Йому стало важко дихати. Він почав задихатися. «Сюзан, я люблю, Монте, але й тебе я теж люблю, і любитиму до самої смерті. Я хочу, щоб ти завжди пам'ятав про це. Що він міг відповісти на це? Роберте, у тебе все гаразд?» Звичайно, все чудово, за винятком того, що я перетворився на ємнуха, думав Роберт. Роберт, він не наважився звинуватити її у своїх проблемах. Все добре, тільки не могла б ти надати мені послугу, все, що зможу. Не, не дозволяй йому повести тебе до весільної подорожі, до тих місць, де ми бували з тобою. Він повісив слухавку і знову посився в запій. Це сталося рік тому. Тепер усе було в минулому, і він змусив себе звикнути до думки, що Сюзан належить іншому. Роберт мусив жити справжнім. Він мав серйозну роботу, настав час поговорити з Леслі Модершедом – фотографом, який має фотографії, імена та адреси свідків – яких треба було відшукати.